Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 13 În ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Sfântul Apostol Pavel ardea în focul Domnului Isus Hristos, Mântuitorul și Domnul Său, de aceea nu pierdea nicio clipă cu alte lucrări sau cu alte planuri, ci căuta prilej nimerit ca să poată înălța pe iubitul inimii lui. Oriunde se mișca pe pământ, cerceta totul în amănunt ca să găsească un cârlig de care să prindă sfoara Evangheliei și astfel să înceapă lucrarea de aducere a sufletelor la Mântuitorul Hristos pentru ca să primească viața veșnică. Unul din cârligele pe care le folosea des era sinagoga și ziua sabatului la evrei, la greci însă a căutat ceva în legătură cu religia lor. Dacă inima noastră arde pentru Domnul Isus și pentru aducerea sufletelor la El, căutăm căi și mijloace și căutarea noastră nu va fi zadarnică. Sabat înseamnă odihnă. Înțelegând duhovnicește, numai în starea de odihnă în Hristos putem să ieșim afară din cetățile lumii ca să intrăm în părtășia lui Dumnezeu prin rugăciune. Da, numai afară din orice cetate se află locul potrivit pentru rugăciune. Să ieșim și din cetatea eului nostru, adică să ieșim din noi înșine ca să ne putem ruga cu adevărat. Domnul Isus este în afara oricărei îngrădiri, dincolo de poartă. Să ieșim deci la el. Am ieșit afară pe poarta cetății lângă un râu unde credeam că se află un loc de rugăciune cât de importantă era rugăciunea în viața apostolului Pavel. El, cu toate că era mereu în călătorie și înjugat la lucrul Domnului, totuși căuta, ca și Domnul Isus, un loc retras pentru rugăciune și găsea întotdeauna. Chiar dacă cu trupul câteodată nu putem ieși din la lumii, cu Duhul însă putem ieși. Dumnezeu ne arată locul potrivit pentru părtășia cu El. Mare însemnătate are rugăciunea în viața adevăratului creștin. Evanghelistul Moody zicea, Când mă rog, vorbesc cu Dumnezeu. Când citesc Biblia, Dumnezeu este Cel care îmi vorbește. Pot mai degrabă să mă rog decât să fiu un mare predicator. Iisus Hristos n-a învățat pe ucenicii săi să predice, dar i-a învățat cum să se roage. Tot acest om al lui Dumnezeu spunea, se cade să vedem fața lui Dumnezeu în fiecare dimineață, mai înainte de a vedea fața unui om. Se povestește despre un ministru credincios care într-o dimineață l-a lăsat pe rege să aștepte la ușa sa. Să mă scuze maiestatea sa, spuse el deschizând în sfârșit ușa. Am avut o întâlnire cu regele regilor. Rugăciunea este activitatea cea din în viața creștină. Este legătura pe care o stabilim cu Dumnezeu pentru a-L lăuda, pentru a-I prezenta nevoile noastre spirituale și fizice în vederea lucrării Lui și pentru a-I mulțumi de toate darurile și binefacerile Lui revărsate peste noi. Să ai o audiență la Dumnezeul suveran și, totodată plin de dragoste, este cel mai înalt privilegiu la care poate răvni un om. Important este timpul petrecut în rugăciune. Domnul Iisus era o pildă pentru ucenicii de atunci și pentru noi cei de azi în ceea ce privește rugăciunea și timpul dat ei. Un înțelept spunea, nu ajunge să gândești, mai trebuie să și respiri. Periculos gânditorul care n-a respirat destul. Citirea Scripturii înseamnă gândire, rugăciunea înseamnă respirație, respirația sufletului. Înainte de a citi Scriptura Sfântă să respirăm prin rugăciune. A economisi timpul rugăciunii este un calcul rău. Înseamnă a se expune cineva la lipsa timpului pentru lucrul zilei. Rugăciunea este întemeiată pe mărețul har de a avea interese comune cu Dumnezeu. Dacă mâna mea, mâna rugăciunii, scutură pomul făgăduințelor lui Dumnezeu, din el ca cele mai prețioase roade de viață. Vorbind despre marea însemnătate a rugăciunii, Leonard Ravenhill scria... Nimeni nu se ridică mai presus de viața de rugăciune. Predicatorul care nu se roagă, se joacă. Poporul care nu se roagă, se rătăcește. Amvonul poate deveni o vitrină a talentelor, dar în cămăruța de rugăciune nu sunt aplauze. Chemarea de a predica e deschisă unui mic număr de oameni, dar chemarea la rugăciune, cea mai înaltă chemare din cele adresate oamenilor, este deschisă tuturor. Un om care păcătuiește nu se mai roagă, dar cel care se roagă nu mai păcătuiește. Să nu ne îndoim niciodată nici de puterea, nici de bunătatea lui Dumnezeu când este vorba de rugăciune. Dacă noi nu știm să deosebim ceea ce ne trebuie, El știe. Când cerem lucruri nefolositoare și primejdioase, El nu ne împlinește rugăciunea. Oricum, El nu ne lasă singuri niciodată dacă îi suntem credincioși. Chiar când nu ne răspunde la rugăciune, e un răspuns totuși pe care nu îl înțelegem, dar ne face bine. Să ne încredem în tatăl nostru ceresc care ne iubește. Sfântul apostol Pavel, împreună cu însoțitorii lui, căutau un loc de rugăciune ieșind de afară din cetate, și l-au găsit. Așa era atunci. Evreii dintr-o localitate, dacă nu aveau o sinagogă unde să se poată aduna în ziua sabatului, ieșeau să se roage în afara cetății, pe marginea unui râu sau într-o pădure sau într-un loc liniștit, potrivit pentru rugăciune, departe de zgomotul lumii. Evreii căutau acest loc potrivit pentru rugăciune numai în ziua sabatului, deci într-o singură zi din cele șapte zile ale săptămânii. Noi creștinii avem un sabat necurmat, o odihnă fără întrerupere. Hristos este sabatul nostru, desăvârșit și veșnic. Evreii din Filipii erau puțini la număr, nici măcar zece, și săraci, de aceea n-au putut să zidească o sinagogă. Dumnezeu însă a rânduit așa lucrurile ca slujitorul său, Pavel, împreună cu tovarășii lui, să iasă din cetate, sub cerul liber, și aici să găsească o adunare mică de femei, cărora le-a vestit Evanghelia, iar ele au primit-o cu bucurie. Acesta a fost primul rod pentru Hristos din Europa. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Pavel și tovarășii săi căutau un loc de rugăciune și Dumnezeu le-a dat un ogor de lucru la care nici nu s-au putut gândi. De multe ori planurile noastre sunt schimbate de acela care călăuzește întregul vieții noastre. Până să ajungem la locul și la fapta care ne sunt îngăduite de Dumnezeu, ni se întâmplă ca și lui Pavel. Suntem împiedicați să mergem într-o localitate, ne pregătim să intrăm în alta, dar Duhul nu ne îngăduie. El ne călăuzește pas cu pas și astfel ajungem acolo unde nu ne-am gândit și în situații nebănuite. Sfântul Apostol Pavel împreună cu tovarășii lui, ajuns în Filipii, credeau că o să dea de un câmp mare de lucru, însă n-a fost așa cum își închipuiau. După câteva zile s-au gândit să iasă afară din cetate ca să se roage, dar nici chiar planul acesta al rugăciunii nu li s-a împlinit. Neștiința amănuntelor din planul lui Dumnezeu față de noi nu este o piedică, ci mai degrabă un îndemn să ne lăsăm din ce în ce mai mult călăuziți de Duhul Sfânt și să facem cât mai puține planuri, iar dacă le facem să nu ne mai ținem de ele atunci când vedem deslușit planul lui. Am șezut jos și am vorbit. Și Domnul Isus a făcut așa. Numai dintr-o stare de smerenie poți vorbi cu adevărat spre folosul sufletelor. Numai într-o stare de smerenie dovedești că ești trimisul Domnului Isus Hristos, Cel smerit cu inima. Numai dintr-o stare smerită înalți cu adevărat pe Mântuitorul tău ca să fie cunoscut de toți cei din jurul tău și-am vorbit femeilor adunate la oaltă. Femeile erau adunate la oaltă ca să se roage. Rugăciunea lor a fost încununată de cea mai dumnezească lumină, descoperirea Mesiei, a lui Hristos. Femeile care au venit la locul de rugăciune, partea femească este mai aplicată spre cele religioase, au făcut din sinceritate lucrul acesta și Dumnezeu le-a binecuvântat, dându-le viața veșnică. Totdeauna Dumnezeu se uită la inima curată, sinceră, chiar dacă mintea este stăpânită de o învățătură încălcită. El aduce lumina izbăvirii din pricina sincerității. Rugăciunii sincere totdeauna îi răspunde Dumnezeu. Rugăciunea adevărată unește sufletul cu Dumnezeu și cu celelalte suflete care se roagă. Rugăciunea este semnul credinței. Credința te duce la rugăciune, iar rugăciunea îți crește credința. Erau adunate la oaltă. A fi creștin înseamnă a te aduna la oaltă cu ceilalți creștini și a stărui în legătura frățească. Mădularele trupului nu pot trăi separat unele de altele. La fel, mădularele trupului lui Hristos nu pot avea viață decât împreună. Un gând duhovnicesc. Femeia este ogorul care primește sămânța vieții. Numai sufletele femei pot primi sămânța vieții celei noi. Cei care se consideră bărbați, adică capi, cei care țin la eu lor, nu pot primi sămânța adevărului. Ei sunt stânci unde nu poate prinde rădăcină sămânța.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 Ascultă, fică, vezi și pleacă ți urechea. uită pe poporul tău și casa tatălui tău, și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Ne putem deosebi și în rău. Citiți în Ioan 13 cu 21, cu 49, 12 cu și în alte locuri. Numită Lidia. Lidia înseamnă copilul durerii. Dorerea te apropie totdeauna de Dumnezeu și îți pregătește sufletul pentru ascultarea cuvântului Său. Vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira Când e nevoie pentru cunoașterea mai amănunțită a unui slujitor al Său, Dumnezeu îi spune și o obârșia și ocupația. Lydia nu era numai o simplă vânzătoare de purpură, ci a pregătea această purpură, deci avea un atelier cu mai multe lucrătoare. Chiatira era un oraș renumit prin fabricarea purpurei, iar Lydia s-a mutat în Filipii ca să întemeieze aici un atelier și astfel să-și câștige pâinea mai ușor. Probabil că rămăsese văduvă și nu mai lega nimic de locul de naștere, de aceea a plecat. Dumnezeu însă pe deasupra tuturor împrejurărilor a cuprins-o în planul său și ea împlinea fără să știe acest plan măreț. Era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Lidia avea un suflet ales care dorea adevărul. În căutările ei a socotit că religia iudeilor este mai adevărată, iar Dumnezeul lor este Dumnezeul cerului și al pământului, de aceea și-a părăsit religia păgână și a trecut la iudeism. Aceasta a fost o faptă a credinței, nu dintr-un interes pământesc. Dumnezeu și-a început lucrarea în ea și a adus-o pas cu pas până la adevărul mântuirii prin Fiul Său, Isus Hristos. Când Sfântul Apostol Pavel a început să vorbească, mărturisind cu putere Evanghelia Domnului Isus, Lidia, această femeie temătoare de Dumnezeu, asculta cu toată ființa sa însetată după Dumnezeu. Ascultarea ei a fost binecuvântată cu lumina mântuirii. Orice ascultare sinceră de cuvântul lui Dumnezeu este urmată de o izbăvire minunată și de o lumină cerească în toate privințele. Domnul i-a deschis inima ca să asculte la cele ce spunea Pavel. Nici măcar temătorii de Dumnezeu nu pot crede și nu pot asculta cu îndeplinire cuvântului Dumnezeu decât dacă El le deschide inima, iar El le o deschide dacă este curată, adică sinceră. Când ești culoarea minte aminte la cuvântul lui Dumnezeu, fie citit, fie auzit, Dumnezeu îți deschide inima. Să ne rugăm mereu Domnului ca să ne deschide inima pentru primirea adevărului Său, căci numai inima deschisă de El poate pricepe tainele sfinte. Versetul 15. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Casa Lidiei a fost prima biserică din Europa. Cine își predă cu adevărat inima Domnului Isus, își predă și casa, și punga, și tot ce are. Casa credincioșilor este casa Domnului și podoaba casei Domnului este Sfințenia. Tertulian, un învățător creștin din secolul III, scria Cel ce ascultă cuvântul trebuie să dorească botezul, nu să-l primească înainte de a-l dori. Cine-l dorește, îl cinstește. După ce a fost botezată ea și casa ei, Mircea Eliade scria Adevărurile nu au o valoare izolată, dar ajung de-a dreptul primejdioase când încep să compensez cu unul singur lipsa celorlalte. De unde știa Lidia despre botez? Răspunsul este simplu, Sfântul Apostol Pavel, în starea lui de vorbă cu Lydia și cu celelalte femei, le-a spus tot ce trebuia în legătură cu viața cea nouă în Hristos, deci și despre botez. Auzind despre acest lucru și fiind pe malul râului, a fost botezată ea și casa ei, adică toate femeile care erau împreună cu ea. Învățătura despre botez este una dintre primele învățături pe care trebuie să le știe omul care a primit pe Domnul Isus ca mântuitor. Câteva gânduri în legătură cu botezul Cuvântul botez din grecescul baptiso, înrudit cu batos, înseamnă afundare, adâncime. Iar în limba Noului Testament se înțelege în mormântare sau îngropare. Apa reprezintă mormântul, după cum spune în Romani 6, 3 și 4. Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Botezul, deși nu este în sine nici moarte, nici înviere, e legat de ele, le mărturisește pe amândouă. Cineva spunea, unii au fost învățați să caute în înmormântarea ca un mijloc sau ca o cale spre moarte. Ei încearcă să moară lăsându-se înmormântați. Dar dacă noi nu am ajuns la încredințarea, dacă nu am ajuns să fim siguri că am murit împreună cu Hristos, nu avem dreptul să facem lucrul acesta, căci mărturia noastră ar fi falsă. Căci despre moartea și învierea noastră împreună cu Domnul Isus Hristos mărturisim noi prin botez. Sfânta Scriptură ne învață că există o viață veche în Adam și o viață nouă în Domnul Isus Hristos și între ele există un mormânt. Dacă știu că eu am murit în Domnul Isus Hristos, atunci trebuie să consimt să fiu îngropat. Prin botez eu confirm lucrul acesta. Botezul înseamnă pentru mine o rupere conștientă și definitivă cu modul vechi de viață. Deci botezul este o mărturie despre o lucrare deja făcută, despre un fapt petrecut, nu despre ceva sau în vederea unei lucrări care urmează să se facă. Mărturia noastră publică prin botezul de astăzi este admiterea noastră că moartea Domnului Isus Hristos de acum 2000 de ani a fost o moarte puternică care a cuprins în ea tot ce era din primul Adam. Cine crede cu adevărat cuvântul scris al Noului Testament îl va primi așa cum este scris, fără să adauge sau să scoată ceva din el. Cu privire la botez este arătat limpede în cuvântul scris când trebuie să-l facă omul. Marcu 16 cu 16 Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, spunea însuși Domnul Iisus. Cine poate inversa această ordine fără să se facă vinovat de marele păcat al stricării cuvântului lui Dumnezeu? Căci înainte de orice faptă pe care trebuie să o facă omul care se apropie de Dumnezeu, este credința. Evrei 11 cu 6 Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Un prunc de câteva zile sau chiar de câțiva ani nu poate să creadă, așa cum nu poate crede o altă viețuitoare de pe pământ. Cine poate să dovedească prin scriptură că Ioan Botezătorul sau Domnul Isus, împreună cu ucenicii lui, ar fi botezat vreun prunc? Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Fapte 8 cu 12 Iată un loc din Noul Testament care înlătură orice nelămurire cu privire la botezul pruncilor. Pe vremea apostolilor era obiceiul ca toți locuitorii dintr-o cetate să iasă ca să asculte și să vadă pe câte un învățător deosebit. Astfel vedem în faptele apostolilor 8, 5 și 6, că deși noroadele, toată cetatea Samariei care se strânsese în jurul lui Filip și cărora el le propovăduia Evanghelia și făcea minuni în fața lor, aveau și copiii printre ei, căci așa le era obiceiul să iasă cu toții, când a fost vorba despre botez, s-au botezat numai bărbați și femei, nu și copiii, adică numai cei care au primit prin credință Evanghelia Mântuitorului Hristos. Filip, în propovăduirea lui, a amintit și de botez. Altfel de unde ar fi știut bărbații și femeile care au crezut să ceară botezul? Să învățăm și noi, când mărturisim Evanghelia Domnului Isus, să o mărturisim întreagă și în felul acesta ca să poată veni sufletele la adevărata mântuire. Casa ei De obicei la evrei, la greci, la romani și la alte popoare, bărbatul este capul familiei. Casa lui Aaron, casa lui Levi, casa lui Iuda... Apoi, în Noul Testament, casa lui Corneliu la faptele apostolilor, 10 cu 2, casa temnicerului, etc. Dacă se spune casa Mariei sau casa Lidiei, se înțelege că nu era bărbat în casă. Casa Lidiei, după cum spune istoria, era un atelier unde se făcea purpură, deci toate lucrătoarele de acolo cu care ea, Lidia, se aduna și apoi vorbeau împreună despre lucruri religioase. Dacă au fost și copii în casă, aceasta nu știe sigur nimeni. Pe presupuneri nu ne putem întemeia credința noastră. Botezul copiilor nu era practicat în primele trei secole ale erei noastre. Toți mari învățători creștini au fost botezați la o vârstă când erau conștienți de valoarea botezului, deci după ce mai întâi au crezut în Domnul Isus și s-au pocăit. Sfântul Ioan Gură de Aur, Deși s-a născut în casă creștină, s-a botezat la vârsta de 22 de ani, născut în anul 354 și botezat în anul 376. Atunci era la ordinea zilei să se amâne botezul până omul era deplin conștient de pasul pe care îl făcea. Vezi Revista Ortodoxă Studii Teologice, numărul 90, pagina 617, din 1977. După învățătura cultului ortodox,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 Ambele sunt depline prin invocarea acelorași nume. Am citat din Despre Sfântul Duh, În și scriitori bisericești, volumul 12, București, 1989. Teologul ortodox, Dr. Spiridon Cândia, scria limpede despre botez. Prin botez, omul devine mădular al trupului mistic al lui Isus Hristos. Taina botezului dă noului modular și o anumită funcție, un anumit rol, o anumită misiune în cadrele organismului. Am încheiat citatul. Deci în clipa când cel botezat a devenit modular în trupul lui Hristos, înseamnă că este folositor trupului. Dar un copil poate folosi trupul lui Hristos? Același teolog scrie mai departe.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 dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea și ne-a silit să intrăm. După botez, Lidia a stăruit de Pavel și de însoțitorii lui să intre și să rămână în casa ei. Botezul în apă a fost ca o pecete văzută a credinței nevăzute din inima Lidiei. Credința din inimă atunci când este cu adevărat se arată în afară prin fapte. Aceste fapte sunt, în primul rând, ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu în toate orânduirile sale. Botezul este cea din faptă a credinței prin care se vede cinsirea lui Dumnezeu și a cuvântului Său. O credință care nu pune preț pe tot cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne este prezentat în Noul Testament, este o credință bolnavă sau o credință începătoare. Cel care o are, dacă e sincer, va ajunge la starea de sănătate și de maturitate a credinței. Lydia, după ce a fost botezată, a spus, Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Ea voia o confirmare a credinței din partea slujitorilor lui Hristos, Pavel, Sila și ceilalți care mai erau cu ei. Credința are nevoie de întărire în toate privințele și în tot timpul, Cine caută să-și întărească credința pentru ca să slujească mai bine Domnului Hristos, acela va primi întărire. Un gând duhovnicesc. După botez, adică după împlinirea în totul a cuvântului lui Dumnezeu, ai alte vederi și alte inima. Cine își predă inima Domnului Isus, își predă și casa și punga.